ona zela beran du <risa> Arkondariek urte pasa dira lumaitz jokoen hiilabettekariak, Euskal Herriko hitz gurutzatuen txapelketa antoratzea erabaki zuenetik. Irungola sagarddotegian dute urtero antolatzen, Eremuko iun ezaguttzea emaiteko. Iaz hogeitamasei parte hartzaile ukan zituen leiaketak eta espero dute aurten berogei inguruan ibiltzea. Iñaki giro sarobe lumaldizkariko kideak azaldu digu nola hasi zen xapelketaren ideia. Hor eh, jakin genuen, eh, ba, ba genuen eh, beste toki batzuetan halako txapelketak eh, ekiten eh, zirelako, eh, zirelako zirlaren berri. Eta eh, ikusirik eh, lumak ere ba ditula bere jarraitzaileak, eh, bere eroslea bere arpidedunak, bi milia eta zazpigarren urtean eh, antolatu genuen aurneko txapelketa. Eta, Artan, e, hogeita lau lagun urbildu ziren iruna, lekugu guztietatik, baita iparra aldetik ere, eta ikusirik e, esperioz genuen arrakasta hori, ba, segida ematea erabaki genuen. Gupozi gaude, zentzu horretan, e, beste Europako beste herri e, egiten dira, gisa honetako txapelketak, e, bai Frantzian, Belgikan, Europatikan kanpora ere bai, estatu baina ez, ez, ez, ez dut uste Espainian egiten dendik, ez daukago horren berri. Gugogasi ginen egiten eta, bueno, zentzu horretan, arroga gaude e, e, txapelketak seguida baduelako eta gauza kondobidean e, seguida izango duelako data zen urteetan ere. Pitaka pitaka ez hartzen joan den itzordua da, itzgurutzatuen txapelketa. Inakik esan bezala, gure inguruan ez dira onelako txapelketa frango ematen, baina ez da harraroa jende eta hauek egiten ikustea. A Ala da e, ariketa bada um, ikusten dugu gure inguruan e, adin bateko jendeak e, ohitura hondia du olakoak egiteko bai e, prensan edo baita aldizkari spezializatuetan hitz e, gurutzatuei hitz jokoi joko emandako aldizkarietan eta zalantzarik ez dago burua pizkor mantentzeko ariketa txukuna dela Parte hartzaile geienak Gipuzkoarrak badira ere hurbildu goi dira ere beste lurraldeetatik. Iaz, jende guztiak parte hartze handiago aukaiteko Zelkapenen antolaketak aldatzea erabaki zuten eta kanpotik datozenek biziki eskertu zuten. Aurten hori mantenduko da. Eh aurreneko 5 edizioetan eh probeko osatzen zuten txapelketaz, ez da? E, kanporaketa, final aurrekoa eta finala. Eta eh bai, hartu behar da, ba, jende asko kanpotikan etortzen dela, Irundik e, urrun dauden hirietatik edo Eta horientzako alako dezepzio txiki bat zela e, ja, aurreneko kanporaketan e, ba, e, final aurrera ez espasa, pasatzea. Eta hor dut, ja, orako bidaia eginda eta egun osoko jardunan lia izan da eta kanpoan geldituta ba, alako dezepzio txiki bat e, nozitzen zuten edo. Eta joan den urtian e, erabaki genuen kanporaketa e, proba batek ez batek, baizik eta bik e, osatzea. Artara, e, aintzatartzen dira, bi proba horietan e, egindako akatsak eta orduan erabakitzen da, bi probetako emaitzak kontuan harturik erabakitzen da, e, ze talde pasatzen den final aurrekora. Kanpotikan etorrita eta ere, ba, bueno, e, txarren txarren era, bi proba osatu barrituzte, ez dira e, lendabizikoan kampoan inorgelitzen. Eta, bueno, esan beharra dago, e, joan den urtean nore e, formula huerabilita, ba, biziki ondo hartu zutela parte hartzaileek e, formula berri hau. Eta urte noski, eutxe ingo diogu, eta etortzen den guzti guztiek, etortzen den guztiek, e, bi proba egin barko dituzte gutxienez. Endaiako parte hartzaileren bat urbiltzen bada ere, gutxi dira momentu kotzi parraldetik joaten direnak, nafar edota arabarrak baina gutxiago, eta luma aldizkaritik gomita zabaltzen diete parte hartu nahi duten guztierin. Guri gustatuko litzek hiltzeuko iparraletik jende gehiago etorriko baliz. Eh, e, bueno, ba, dira gutxienak dira, ezta? E, gehiago dira baita Arabarrak afarrak ere. Eh, eta bueno, Irun Irun iparraldekoantzat gertu xamar dago. Eh, irutzen zaigu. Ta, nik animatu egin nahi dut zkemendikan, ipartarra guztiak e, edo hitz joko salek guztiak e, ba hilak 23an ba ola da gurbiltzeko. Chapelketa goitzeko hasiko da, goiz guztia hartuko dute jokoetan eta finala amaituta bazkaria eginen dute ola sagardotegian bertan. Bazkaria jai giroan izanen da bertslariek eta urruñako kuskustu txaranga kalaiturik. Yeah. <laughs>